Nikolaš Blen, permanenteak urekindugu, gozizuntan eguno Nikolaš. Eguno. Eta orte berian, arenik. Bailtzak e, nagusien hartu dituzuen erabakiak aipatu aintzin, e, atzo beran hon hartu da frantiako lege biltzagean txertatze agiria. Mm -hmm. Nola ikusten duzu ea, atxe baitik, pozesu guziori. Bo, eh, hainbat aldiz, de, han, ik, komunikatu dugu horren eh, inguruan eh, gu pentsatzen dugu dendarte eredua ere galdezkatzen dela eta gaurko krisi sanitarioaren eh, kudeaketan gobernamenduak eh, ez duela eh, behar diren ardurak eh, hartzen mezu kontra esan lagriak izan dira azken bi urteetan ben, aldi oro eh, askatasun eh, pertsunaren eh, mugizketa da eh, nagusi, eh, ez da konfiantsarik egiten egitarrei eh, eta urektzen aldugu ala ere lagritasunaren Parian, batzu hartzea, baina hori oh, txektatzearekin eta pasi eh, sanitarioarekin eta orain eh, txektatzea pasi horrekin oh, gehtatzen dena da, saratzen eh, duguna egik eh, azken egunetan. Bestalde beste gai bat pilpilean duguna, edo izan duguna, na eh, ez eta ezta erregularki begirtsalduen etxe bizitzaren eh, gaia pentsatuta aipatu duzuela biltzar nagusian zuen lan ardatzen nagusi bat eh, baita ere etxe bizitzarena eh, prefetak aipatu du jadanik zerbait eginen zuela etxe bizitzaren eh, inguruan baduze, begiriko hartaz Berri zuzenik ez, ez gira arremanetan zuzenian prefetarekin, maailan argida uh, doanden Nazaroko Manifatik landa, estatuak nahi duela berri zesku hartu orain. Um, elkar lanean antolatu zen uh, Manifa hori, goita amairu eragilek antolaturik. Uh, EHB-gisa segituko dugu bimena eta goita bi urteuntan uh, lanean, mobilizazioetan, salaketan eta proposamen indar izaiten, uh, gure aldetik ere eh, segitzeko gai uh, pilpilean baita eta goi aterabideak atseman behar ditugu beraz goitatzen dugu uh, noski prefetaren uh, itzak goitatzen ditugu baina hansigitu behar dugu karikatik hori uh, aldarikatzen. Erraiten duzularik estatuak nahi dola esku hartu, uh, ez dulan ez du nahi justuki uh, alderdi politiko edo mugimenduen uh, eskuetan utziga hori hori da? Pentsatzen dut badela beldura edo nahi keria erakusteko zerbait egiten dutela sortzi mila pertsunaziren karikan uh, joan den azaruan eta estatuak nahi du erakutsi hor dela eta erantzunak badituela bere esku, gu korreitarazten dugu ere elkargutik batitugula ha inbat pista ere uh, landuak gure egiko etxeetan hirigintza planekin eta eskua badugu eta dena den legileak heldu dira preidentzialak heldu dira behar dugu eztabaida politikoan ere bojoka ideologikoa ereman lehaldaketak eta fiskalitate aldaketak uh, lortzeko. Newuzuki manifestalde hori handia izan zen zortzi mila jende bide gurutze bestra eana zen uh, geoztik uh, zerkoita innintzenatu da. Behitz bilduk gira manifaren bilana egiteko, eta gogo eta sakonagoak hasten ditugu, ikusteko frentezabal horren uh, uh, geroa zoin izaiten alden. Pistarik ez momentuan, ez duzue lan uh, aipatu, Bon, bost lan ahdatz bat ginituen manifan, eta horiek ditugu inari ondoku kuila bete entzat. Beti gai berean, baina beste zerbait hori eh, irisagin mobilizazio bat izan da joan den aste buruan, txek, preamtatzeko eskubidea izanen baitute, o, olipska bat ez kontra, baina dudan emaiten, emaiten zuten mobilizatu diren horiek, zer, zer diozue hortaz? pentsatzen dut hortan ere beste etenplu bat badugu nun hautetsiek hartzen dituzten erabakietan eta koezgira baitezpada zadorien kontra e, abertzale gisa ere hainbat eremu e, babeu ditugu olako klasifikazioarekin beraz ez dira horren kontra been oartzen gira merkatu libreak eragiten dituen ondorioak e, baita e, tresna onak dilarik zadoiek berezgu aldegira e, be, laborantza lugetan adibidez de facto presioen igotzea bider zazpi bider hortan eh, eragiten dutela naiz eta gaurrigun ez den proiekturik lujo horietan eh, baina zat gisa konxeratuak baiteran naiz eta laborantza izan eh, presioa hemen datuz eh, abian da mekanikoki hortan ere eh, oartzen gira eh, doela amagorteko eh, tresnek eta eh, ez dutela gaurrigun merkatu libreak hartu den gaina gatik eh, ez dutela beti balio edo edo bederen zurziaz baliatu behar direla eta unxak kokatu behar direla zat eh, zonalde horiek eh, baina ez zen entzen eh, elkarlak Eta, eta gogoetan, segitu behar ditugula, olako egi zentroak eta uh, babesten, uh, beraz, ulergarri uh, mobilizazua. No, az, Azkenean zer zen, eta uh, zuek zenioten, seni, uh, podere publikoak hartu behar eskua etxe biztaren gaian, or kasua da. zaketuzu bai, baina kasu? Ez me, bereziki ikusi behar da, za dorietan, uh, benetan, eraikiko diren uh, lujak, eta ez laborantza lujak, horba da kontra esan bat. Erikoetxak hautatuko du? Bai, azkenetza errikoetxak eta elkargoak noski eh, eskumena baitu beraz, berriz gogoetatu dira eta lanean ean berriz beharko dugu, ikusteko ze ondorio duen merkatu libra kolako tresnetan. Autaskundeak aipatu dituzu erezuek bilana egin eginduzuelarik uh, lenik uh, autaskunde urte izanen da 2008-abi, birekin gutienez uh, presidenzialak Lehenik erranduzue ez duzuela auta gairik sustengatuko? Es, bon, lenik ez, Lehenik ez girela orkestuko onoski baina eh, no, izaiten alzen RPSN bidez, Region e Epoble Solidar uh, Federazioaren bidez, barne bai gira uh, izaiten alzen auta bat hori bon, bastertuda uh, eta horrezgain ez dugu kontsiniarik uh, emanen uh, ez da sustengurik emanen, bakotsak auta du heldu den apigilan noren alde e, boskatu, ez da gure boska ere mua, ez da gure tejenoa. Azken aldean ere zinezten hor, ez gauza berazan ERP-zekin? Hori e, da, izan zen temakuren inguruan e, iniziatiba bat, edo Christian Troadek, hor aldiuntan e, pasu egiten da, e, eta EHB-ek pasu egiten du, konzentratzen bai gira lege ere. Pasu egiten du, justuki e, konzentratzeko lege biltziariko haute eskundeetan? E? Berezik ez baituko esku hartzerik ere Beste ha, Bestegaia da, EHB-eku hau zapezek e, Parenaz edo laguntza, ez daki nola, nola, nola gamertan zuzen itzori. Eh, EHBiko hau zabezek eh, emaiten aldute, emanen dute? Bai, galdegin dugu gure hauza astea diakina lehenik publiko ah. egin baino lehen nori emaiten duten e, eta galdegin dugu alainan gure proiektu politikoarekin bat ez tutustez eta bali mazaren susten gartuko ginoen baina horbilenak e, autatzia iruspalau izanen dira, ez ditugu izendatu, baina indiruko iruspalauen inguruan e, izanen dira babes horiek. Batzuk eman dute edanik? Bentsatzen du baietz, baina ofizialki EPS ta irekia urtsailan da eta gero e, aste hazte jakinen dugu publikokin nok nori emaiten duen. EHBak ez, e e ez du eskubiderik e debekatzeko zen beren izenean emaiten dute? Hori da, iniziatiba pertsonala da, gehienetan egiko taldeekin, ez jendekin aipatzen bat zen dute, horiak itera zemanen dute EHBari eta gero publiko diakinen da. Ondotik izan nire lege biltzareko eskundeak, entzun begi dugu, autagei bat aukestuko duzue ere muakotxean, hori seugada entzinetikera erabakia duzu eta hori izanen da. Hori da, benduan, hartu dugun erabakia, hainbat uh, itzorduk handetugu beste indar politikoekin, o hartzen gira esker aldean uh, ez dela posibile lehen dakaritzako bosetan, franxes uh, eskerjean, guk pensatzen dugu gure potentziala ez dugula horreindik gustiz garatu, departamentaletan emaitza onak ateraginintuen, erriko bozetan ere berdin Pentsatzen dugu badugula horreindik eskerjeko alternatiba horren defendiatzeko aukera lege gile horietan. Hortaragoaz, bada hemen erri bat antolatzen dena, etsibizitza ahloa ipatu dugu justizia soziala, Eta burroka ekolozikoa hainbat gaietan, uh, olako um, kontsentsuz bat uh, iparre Euskalegia mintzoda parixeri uh, ez aho batez, baina gehiango zabalbaten bidez, uh, eta horren ordez katzeko hork ez duko gira lege gileetan. Akordeorik egin, nahi dueran, aukera uh, gutxi zan enduzula, aukaiteko uh, diputatu bat? Ego ikusiko, jai garrena aztertzen dugu, ala ere gola purdin eta jai garren boska ere muko barnek aldean ustaritzi, txasubez alako uh, mantendu edo hartu ditugu bimena eta ogoian, beraz hori urbiletik bigiratuko dugu bigarren itzuli baten iteko, eta berazamuguren parean, zerratik ez, ezkerreko alternatiba baten probosatzeko. Ez zen hobe, ez zen manerarik zinez, lehen itzulian uh, zerbait... Uh... Ez da ala gehtatu, ukanditugu nahe bidez, uh, pausatzen ziren baldintzak ez ziren onargarri guretzat. Zer da blokatzen duenak? Ja doritu sustengua adibidez adibidez uh, beste um... Entzun dut ere, errandu uste dute eganduzuela, zuela, eh, eskerreko lehen indar bestela eh, orkestu duzu EHB, EHB, bakatu, zertan hori nagitzen ziste horitarako? Ba, departamentaletan bereziki, eh, gaur egun alderri sozialistak ez du gehiago autetxirik eh, departamentuan ipare euskal erretik eldu direnak, eta ama bik antonamendu eta ik bakarra, eh, er, eskerrekoa, EHB-en eh, eskudaen da jaukuna bideatukoa, beraz, orten dugu segitu nahi, errotzen, sustraitzen gure proiektu politikoa orkesten karrik eta hautez lehai, eta, eta zentzu horretan aldarrik atzen dugu ezkerreko lehen indar izatea. Eta finitzeko bi itzea, zain Nikolás Bian, e, eta faše bat abiatzen duzue, zuzen daritza aldatuko duzue? Bai, bimena togo eta urtea da, bide politiko baten adosteko jatxe bientza, lantzeko eta adotzteko bimena togo eta bio eta sei berrituko dugu, barne instantziak berritza smatzekoak dira ere eta gure proiektu politikoa aktualizatzeko aukera. Arra, ezin da nahi patuaz, teko mire esker gurekin iztani, eta noko egunak arte. Mire esker zuri.